Get to the Hej och välkommen till filmpodden nummer 15. Tjena Gustav. Hej Per. Och tjena Alex. Hej Per. Som vanligt så har vi lite eh, Wikipedia-information om vår gäst. Och där på din Wikipedia-sida stod det så här. Alex är en humanoid, björnliknande ras hemma från planeten Kashyyyk. Alex är ofta större än en människa och mycket starkare och uthålligare. Medellängden är drygt två meter. Han är täckt med lång päls som varierar mellan brun, svart och grå. Vänta nu Gustav, tog du min wiki? <laughs> Det förekommer även albino Alex alexar, men de är sällsynta. Ja, jag får nog säga att jag är en albino och alexar. Mm. <laughs> jag tror det. Mm. Jag är varken stor eller mörkare. Och, och sällsynt. Precis. <laughs> <var riktigt> <laughs> Vilken är din favoritfilm och varför? Uh, jag vet inte. Du får lite att tänka på här. Ja, uh, jag ser nog att påstå att Wolf from Wall Street är bland det bästa jag har sett. Jag har sett den Jag tycker den är riktigt, riktigt bra alltså. Skulle han väl ha en Vad sa du? Skulle han väl ha ah, det skulle han. Alla mm. tider. Det var han väl jag tycker. Nej, jag tyckte det. Var... Jo. inte det. Det respekterar jag. Mm? Oj. Favoritmat? Mm. Ja, det blir nog hamburgare, tror jag. En bra hamburgare. Det är fjärde... kvalitet, tror jag. Alltså, ja, men jag gillar ju kvalitetsbörjare. Det får inte vara nästan McDonalds. Nej. Jag, jag gillar ju, jag, jag tycker McDonalds är bra. Nej, men det roliga är ju att... Eh finrestauranger, det börjar bli mer och mer som McDonalds. Sån börjar som man äter med händerna. Men, verkligen. Men, jag tycker riktiga finhamburger det är sådana är hemma på grillen. Mm. Ja, så ja, är det Det är, ja, det, det, så, är det bästa. Skostorlek? 42-43. När vaknar du idag? Jag var uppe tidigt idag. Jag var uppe 10:05 idag. Oj! Ja, det vet jag ju. Ja, jag ja. jobbar ju tidigt. Ja, jag var ju på samma <laughs> <Precis. skift. laughs> Så jag har varit uppe tidigt. Hur dödar man en zombie? Man slår ihjäl med en gitarr. <laughs> Bra. Det är klart man gör. Självklart. Tim Jacob eller Tim Edvard? Tim Jacob. Och så... Det är första som har haft ett tydligt svar på den. Eller ett snabbt svar på ja. eh, lyssna frågorna som vi tog upp för den här gången. Vilken är världens bästa girl power film? Och där har just mm. fått in några svar. Den här gången fick vi faktiskt en hel drös. Det var kul. Eh, jag går igenom lite här då. Först kom Daniel Karlsson med brevbära. Han kommer alltid två gånger. Ja, han får nog förklara handlingen lite Jag har inte än. sett den. Inte jag Så jag ja. vet inte riktigt om det är starka kvinnliga karaktärer där. Men därför antar jag nästa gång han är med här. Uh, Jonathan Lindahl säger Alien. Och det tror jag vi alla kan hålla med va? Ja, Ripley är ska... ju rätt så Absolut. stark kvinna. Ja, och motståndarlaget också en stark kvinna. Uh, Alien. The Queen. The queen. <laughs> Anders Järnbäcker. Säger lite mer Utvecklat svar. Om frågan syftar på En film som innehåller världens mest kraftfulla Kvinna så måste ju svaret vara Supergirl Från 1984. Menar ni istället Bästa film som handlar om karaktärstarka Kvinnor som helt enkelt inte viker ner sig Så tycker jag att Winters Bone är en bra kandidat Jag vet inte om jag har sett Jag har sett den Det är ju med äh, Lawrence, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence Ja, ah, nej det har jag inte sett den här Som hon slog igenom lite kan man säga mm -hmm. Jag håller med om det. Mikael Andersson säger Deathproof. Proof. Mm, Jag och Mikael var faktiskt så grann på bio ihop i Jönköping. Och i slutet, alltså det är slutet som är riktigt good power, verkligen. Ja, verkligen. Men i Jönköping och alla ställen? Det är inte det är någon av de Mikkel Andersson som du tänker på. Nej? Äh? Ja, han bodde där då. Jaha, okej. Okay. Eh, David Björk säger Thelma Louise. Vill inget invända där. Absolut inte. Carl Johansson säger Kill så såklart. Ja, absolut. Varför inte? Tarantino är väl ofta så med sina... Filmer. Det är ofta någon väldigt stark kvinnokaraktär i hans filmer. Eh, Mina Johansson, det är din syster va? Ja, min kära syster. Säger Kill Bill eller Charlie's Angels. Mm. Även om Charlie's Angels inte är så bra kanske så är det väl Kan man väl hålla med om det? att det är starkare? <laughs> jag tycker ju är var rätt rolig. <laughs> jo, ja, första är ganska bra tycker jag. Eh, och Johan Andersson säger Foxfire. Som jag inte känner till alls egentligen. Jag var inne på en dev mm. att kolla men... Det... Nej, jag har inte alla sett den. känner till igen den. Inte jag alldeles faktiskt. Får jag lägga upp den på långa listan och se. då vi göra Det var väl det var svaren från um, lyssnarfrågan och jag vet inte om jag har något att tillägga. Nej, alla var jättebra. Mm. Det var någon som sa Pippi va. Hoppade du är över det. Kim Andersson säger Pippi. Ja, just det. ja. det var det. var det rätt <laughs> ja, Det var <clears throat> mm. uh, sen har vi andra lite övriga lyssnarkommentarer. kommentarer ska vi ta dem också. Ja. Så vi tar frågan från förra veckan eller förra gången alltså, som vi glömde av. Som jag glömde av från Instagram. Mm, ja... Jag tog, bara, jag tog bara med det här tipset, filmtipset. Ja. Patricia, inom parentes syster till Robin, skriver via Instagram. Hallå grabbar, vet inte om jag gör rätt nu, men ett filmtips här på Insta. Flykten från Bastöj, en helt fantastisk film som nog kommer uppskattas. Och ja, hon gjorde rätt va? Hon gjorde absolut rätt. Jag har sett den. Ja, vad tyckte du? Den är bra. Ja. En norsk film. Jag har inte sett den. Jag kanske får ta Savi. Hon den? sig förr i tiden en... en en, ett fängelse för unga um, pojkar, eller tonårspojkar typ, okay. mm. ute på en ny Men om jag ska se den här får nog Patricia komma att vara gäst, faktiskt. Ja. Och ge den som läxare. Mm, absolut. Och sen har vi Martin Tillqvist som tipsade om en film som heter Mistaken for Strangers. Den beskriver han som så. Tom Beringer är en sack gelfenakis person som följer med sin bror sångaren i The National. Skitkul. Mm. Och den här har jag hört talas om. är en dokumentär. Mm. Som verkar rolig. Och eh, som jag förstod det så behöver man inte vara fan av The National för att uppskatta det. Så jag kommer att se den här någon gång. Men en, jag har lagt den på min han också. hade kollat på den, eh, Martin. Ajavaja. Så <skratt> jag väntar tills jag ser den dagligt. Jag är inte lika wild and crazy. <skratt> <skratt> wild and crazy <skratt> som han. Och där har vi nog slut på... Nej, det återkommer en sista grej sen i slutet på programmet nu, från en lyssnare. Men mm. det tar vi sen. Kul med så mycket lyssnarkommentar. Verkligen, jättekul. Ja, du går vi över till lite nyhetsinslag. Ja, vi har lite nya True Detective-nyheter. Colin Farrell är klar. Vince Vaughn är klar. Och Rachel McAdams är klar. Och så är även Justin Lin är klar som regissör för de två första avsnitterna. Som jag är lite tveksam till. Vad han gjort för Han har gjort alltså Fast and the Furious 5. Han har gjort flera av dem, tror jag. Mm. Och är de är ju är de är de är underhållande men inte så mycket kvalitet. Har du så, sett det, tycker Jag måste säga, och det här är pinsamt för jag har kollat på mycket serier. Jag har missat Jag har inte sett den. Jag har den på datorn, men jag har inte tittat på mm, den, den Jag är nästan lite av en sjuk. Ja, men det är hemskt där. <laughs> för alla jag har pratat med har sett att den ska vara riktigt, riktigt bra. Men ja. är så tur är det ändå. Det är samma manusförfattare, Nick Pizzolatto, som, som skriver andra säsonger också. Så jag, då jag hoppas det inte blir för mycket mjölk Det kan det bli Ja, precis. Men jag håller med om här. Så det här lite personliga nyheter för mig här mm. Jag var med i tv uh, <laughs> var Jag var med i 0,3 sekunder Jag var på Filip och Fredriks Globun show där Gjorde jag en high five med Filip som... ja, Det är trevligt, mm. det är fräckt Alla uppe Eller, bilden på Instagram ja, Han ser lite kär ut <laughs> ja, faktiskt. Han det filmade. var ju den enda bildruta jag kunde fånga För det var ju typ 10 bildrutor Så jag fick sitta med pausknappen där. Ja, det blev, Jag såg lite väl Böndrande ut på den bilden Men jag fick ja. Sen har jag blivit eh, så kallad ambassadör för Moviesin. Jaha, kul. Så vad det innebär det är väl att jag ska sprida ordet lite om dem och även få även vara med lite. Eh, han, chefsredaktören, har ju skapat en grupp för alla är ambassadörer på Facebook. Så han går ut och frågar lite tips och sådär när han ska skriva artiklar och sådär. Så jag kanske kommer nämna Moviesin lite oftare framöver. Va? Ja, men det är något trevligt. <här> vi vill på pengarna, eller vad sa vi? <här> <här> precis. Har du några personliga nyheter eller något? Nej, men uh, Age of Shields mm -hmm. har du igång nu. Mm. Och, Age, Age of... Agents, <laughs> Agents of the Shields. Shield. Ja. Förlåt, där. <laughs> Avengers-spinoffen ja. har du igång igen. Mm. Nu är vi med. Och Lucy Lawless är med. Sina. Det tyckte jag var lite mer. Ja, den var lite rolig han har inte jag sett på många år. Nej det sedan, Men det var lite serien. roligt. Jag såg en, såg en tv-serie som jag hyllade här som heter of The Lake. Mm -hmm. Där är hon med lite grann. Och Jaha. jag såg inte att det var hon först. Nej. Hon spelade en tant där typ. En riktig någon uh, uh, husfru typ. Ser du på Agents of Shield? Nej, men det är faktiskt... Uh, jag, jag har inte mycket för de här... Marvel, så varken, inte Batman och sånt heller egentligen då. Ja, men det, det är lite så här, inte serien i alla fall Nej, jag har inte sett det heller För det är inte, det är inte riktigt vad jag tittar på är inte äh. Men däremot så har jag sett en serie som har börjat gott hem Ja, det tar vi sen Ja, okej okay, ja. Men vi kan ta det, i ja, vi kan ta, vi kan ta det nu, sig. Vi, för vi har sett den också, båda två, ja. piloten Ja, när jag sett, ja, jag har när jag jag sett den Ja, har sett den Ja, men jag, jag, jag, jag tycker det Jag rekommenderar andra av serien Det är svårt att säga på ett avsnitt, men... Ja, det är det faktiskt. Man men, måste se ett gäng... Ja, men däremot så rekommenderar folk att se den. De var inte... Jag tycker den var rätt okej. Okay. Mm, Vi ja, får ja. se vad som händer. Ja, jag var lite rädd för den här från början. Och ja. det befarade sig att det var rätt. Ja, men jag vet vad du menar och jag håller med dig, ja. Men ja, förhoppningsvis kan de snygga till det ordentligt. Jag håller tummarna. Ja. Alltså, jag satte inte... 1 av fram på det här första avsnittet. Och du gjorde det? Du tycker det var så illa? Ja, alltså... Det finns ingenting som stämmer i det här. Det, alltså skådespelarna, ingen var engagerad. Han som spelade Harvey var jättedålig tyckte jag. Han som spelade Bruce Wayne var värdelös. och Ben McKenzie som spelar Jim Gordon var inte dålig men absolut inte utmärkande någonstans. Och så tyckte jag att den var så, den var så fruktansvärt övertydlig med det här med att de det hade varit bättre om de var lite mer subtila med... Med pingvinen och ja. gåtan och de, där. de var tvungna att säga sista eh, ah. Talking in Riddles Enigma Och eh, de kallade till och med Oswald för Penguin Så ah. det var för övertygligt Och sen tyckte jag att musiken var värdelös Jag, så, jag, inte på det. jag reagerar inte på den Är det bra musik så reagerar man på den Är det bra musik så, det, och så är ah. det dålig, väldigt dåligt så reagerar också. Så det, det tyckte jag inte passar in alls. Mm. Så nej, jag kan inte rekommendera det till någon. Nej. Och jag, jag är, är den, säker absolut. på om man kommer se. Det är möjligt att jag ser ett till bara för att se om det, om det klarar att höja sig någonting. Men sen är jag ju så... Jag blir nästan arg bara för att jag från början så var jag tänkt att HBO skulle göra. Och det hade ju kunnat bli ah. hur bra som helst. Ja, ah, Det visste inte jag. Eh? Så därför, det är Därför så är jag lite också så att ah. när, jag, när jag ser att det här har blivit så mycket... Sämre än vad det kunde ha blivit. Det har jag med också lite i beräkningarna kanske. Ja, det tror jag det. Ja, det är klart. Jag hade inte jag Jag tror det var lite så här en lite budgivning. Och folk gav högsta budet. och Sånt är riktigt tråkigt. Jag lyssnar på Oddpod. Eller obt där Och de tror ju liksom att DC de måste göra det här. För att promma ut massa... För att komma i kapp Marvel. Så de gör det lite utan hjärta, trodde de. Men sen så stämmer det liksom inte riktigt överens med det som... Det känns som att den här Gotham-serien kommer inte att vara i samma universum som de nya Batman-filmerna och sådär. Nej, det har också rätt i. Så det, är det känns med. lite felplacerat på något sätt. Men... Ja, det har inte det, tänkt det, det, det känns på. inte som att de kunde, kommer kunna väva ihop det här med filmerna alls. Nej, men frågan är om det är det som är meningen. Men jag det tror inte. Nej, utan tror... det är något helt annat Ja, för kolla på tv-serier som har gjorts likadant. Eller som har gjorts från filmer, om man säger de, de försöker inte ens många gånger att Nej. göra något och seriöst är det en bra med. sak. Ja, jag tror det med. För att spinna ihop en serie med en film, det är inte vad en film är till för, det är inte vad en serie Nej, är till det för. Det är ändå. så de gjort med egenskaper. Ja, och det gillar. funkar bra. Ja. Jag, inte ja, men jag gillar den. Mm. Sammankopplingen med Fikten America. Ja. Men jag skjuter ner den här. Ja men det... mm. Tyvärr. Tyvärr. <laughs> ja, det är tråkigt det här. Jag tycker det är absolut värt. Jag får nog ge ett, ett avsnitt till, eller två, eller Kanske, ja. Jag ska se. Ja. Men undrar om den är så dålig för man har sett så mycket bra filmer Bra serier ja, alltså, Personligen så tyckte jag Även om jag inte jämför med någonting Så tycker jag att det var väldigt låg nivå Men ja. äh, kan det även vara för att man jämför Men jag, jag tycker Jag tycker att man så Ger det tre avsnitt mm. Sen måste jag tycker man att du kan inte mm. säga eller Det är lätt att säga att serien är dålig Men det är svårt att säga för mycket innan man har sett första säsongen Då vet du ja. Jo just mm. serien måste man se så många för att kan ja, man kan vara... få ett hum i början, men de kan knyta ihop det lite. Det kan vara långsamt början och så smäller det i slutet. Mm. ja Då går vi på försvenskade repliker. Ja. Och då börjar vi med det jag sa till Alex här som hoppar in på kort varsel. Ja, Hjälp mig Alex, du är mitt enda hopp. Ska jag svara något på detta? Det är alltså, han har försvenskt någon filmreplik och oh, ah, Okej. Okay. Börja om den då, eller? Hjälp mig Alex, du är mitt enda hopp. Nej. Nej. Hjälp mig, Obi-Wan, Alex. Du är mitt ah. enda hopp. Ja, det är klart. Den borde jag kunna. Faktiskt. Vad var det då? Hjälp mig, Obi-Wan. Ja, men du sa väl samma. Ja, men vad är det för film? Ja, det är Star Wars. Ja, i alla självfallet. Ja, ja, Då kör vi... Det var en lätta! <laughs> ja, då tar vi den här. Har jag tur? Ja, har du punkare? Det är Dirty Harry. Jag vet inte vilken, vilken utav den det är. Vi säger Dirty Harry Ja, det är det Jag tror inte det ska vi ta upp något <laughs> Nej, annat, <eller>? Nej. <laughs> Kom med mig om du vill leva Jag känner igen den. Ja, det jag, jag kan är inte så. sätta Det var en favoritskådespelare Ja, det är Arnold Ja Är det Terminator? Ja Ja, mm. ah, det är klart Jag kommer inte ihåg vilken Men de har gjort den här parodin I en tecknad film Jag kommer inte ihåg vad den är Men då säger hon i alla fall Kom med mig om du inte vill dö <laughs> Det är enkelt att göra om mm. Är livet alltid så här hårt? Eller är det bara när man är ett barn? Alltid som detta en som himma? Nej, Nej. Lite mer <laughs> brutalare film. Nej. Han dricker mjölk rätt mycket. Och har runda solarciron. Eh, Clockwork Orange. Han runda solarciron. Den han dricker i mjölk. Mycket. Ja, det är ja, ju. <laughs> det kanske han fått där och Luke Bison. Leon. Ja. ja. Jag blir botad, okej? Okay? I'm cured all right. Men vad är det för något då? På tal här filmen du pratade om förut. Ja, ja, ja, det är ju Clockwork Orange. Ja. <laughs> ja. <laughs> det kommer vi sätta igång med det. Då kör vi filmlexan. Och då mm. fick vi The Tourist utav Patrik från 2010. Och han visste ju inte riktigt vad han tyckte om den. Det var väl därför han ville att vi skulle se den. Och... Uh, vem börjar? Jag kan berätta direkt att jag har inte sett den. Nej. Mm. Ja. Tyvärr, jag har inte haft tid att hinna se den. Jag är hemskt ledsen. Det är <laughs> inget bara, vi kör det. Uh, de har ju verkligen fångat Andy Lina Julis uh, utstrålning i början där. Jag, jag tror inte att jag kommer kunna hålla med dig om någonting här nu, men du, du kan prata först. <laughs> men du, du håller med att de har fångat den? Nej, de har inte fångat någonting i den här filmen. Men du kan, du kan prata först. <laughs> du menar, man ser ju alla, alla blickar dras här henne när de går där. Ja, det gör det, men det är ju det har ingenting med hennes utredning att göra. Det är ju regissären som säger, kolla på henne. <laughs> ja, ja, men de, jag tycker de har lyft upp det riktigt bra. okej. Okay. Och så fick jag lite Assassin's Creed-vibbar mm -hmm. Assassin's Creed 2 När de springer ju nedig på taken där mm. Har du spelat? Ja, jag har spelat Assassin's Creed Men jag har inte, som sagt, sett filmen äh. Men jag kan tänka mig ungefär <kör> ja, De håller på att hoppa det var lite där Därför, därför är dipparna är ju rätt rejält Men fram till dit så var det bra Och sen lite efter där Och sen var det lite kul när på båtjakten mm. De blir jagade med en båt Så sitter han och skriker på henne hela tiden Och mm. det är inte ofta Det brukar vara tvärtom i ombytta roller. Jag gillar den här. Den var vad, okay. vad får den för betyg 7 av 10. 7 av 10? Det är ett ganska bra betyg. Mm. Jag kan ju bara säga att den är från 2010. Av Florian Henkel von Donnersmark. Eller hans fulla namn är Florian Maria Georg Christian Graf Henkel von Donnersmark. <laughs> som är en bra regissör. För han har gjort en film som heter De andras liv. Eller Lebender i Som vann film, Oscar för bästa utländska film. Och sen, sen så var det då som så att... Den här filmen var först tänkt att regisseras av Lasse Hallström. Hade den blivit bättre då? Jag vet inte. Lasse Hallström är inte mm. jättebra. Men sen eh, han fick eh, hoppa av för att det var någons schemastrul. Han hade något annat. Sen så hoppade någon som heter Baratna Naluri på. Men han hoppade av efter ännu mer svårigheter. Och sen när Angelina Jolie kom in i bilden så hoppade Florian Henkel från Donnersberg på. Men han hoppade av igen på grund av kreativa skiljaktigheter, eller så säger man. Ja, det vill jag säga också. Och då hoppade han tillsamm av tillsammans med Sam Worthington, som var tänkt att spela huvudrollen. Men, Tom så... Cruise var tänkt på att spela han först. Ja. Och sen var det många regissörer som var påtänkta, bland annat Alfonso Cuaron till och med. Men till slut så fick Donald Trump komma tillbaka och göra klart det här havsverket. Det blir bara när det blir så mycket. Ja, och det ja, det tyck jag mitt, tycker verkligen att det märks. Jag läste även någonstans att uh, regissörerna tog över helt under De bestämde liksom över scenerna. Och, och, och jag tycker det märks så tydligt. Att, för jag tycker, den är så... Nej, jag vet inte. Det, jag tycker inte att skådespelarna har någon utstrålning alls. De bara kör på autopilot och, och historien är ologisk på många sätt. Fast det sa ju Andilina Jolie också att... Uh... Hon tog ju den här rollen bara för att hon skulle komma till Venedig ett litet tag mm. <laughs> lite semester. Vad heter han, den brittiska? Få bättre Han tycker att det här är den sämsta han har varit med i. Det är han, som är han som jobbar på agent. Jaha, alltså, jag vet vad nu menar men jag kommer då inte. Så jag satte väl en tre av tio på den här. du mm. lite bättre. Men var jag, jag hade dratt ner förväntningarna så jättemycket på den här. Jag undrar om det var därför. Jag hade ju jag. jättelåga förväntningar också. Och <laughs> ja, det är stor skillnad på betygar, men det är kul. Mm. Att det blir så olika ändå. Charlize Theron vad tänkte du spela i Lisa mm. från början? Så vill du nya läxor? Ja, det ja. tycker jag. Min läxa till er är att skjuta Jag vet inte om ni sett. Du har Du har sett det faktiskt inte gjort. Jag har sett till er personer som. Ja, jag skickar in något sådant. Jag tycker den, är, den, är, den gör det. Den ska riktigt bra film. Den är ju narr av, av actionfilmer. Den visar mm. var skåpet ska stå på följaste allvar. Så den är bäst. Jag tycker det. Jag, jag säger ingenting för dig nästa gång. Men tror du här? Nej. <laughs> är det. Vem är som spelar hur? Snyder äh, Owen. Snyder ja. Owen. Just, han är rätt bra faktiskt. Ja, han gör det bra också. Så ja, jag tycker absolut att det är en film. Perfekt. Vi tackar för det. Ja. Mm. Så Perkes. Läxare från podden Tveksamt som har 98 likes på Facebook. De fyller 50 nästa vecka. Mm. Eller avsnitt. 50 avsnitt i alla fall. Och in och likar dem nu. För de behöver två till i alla fall. Hälsa ja. gärna från filmpodden Ja, hälsa gärna från oss. Ja. Och sen efter det, när ni har likat dem. Då kan ni gå in på våra sidor och lacka. Like, för vi är också nära 100. Ja. Mm. Men de, de måste inna först. Ja. <laughs> och där fick vi ut av Perke då The Awakening. Mm. Sådana som vi ser. Har du sett den? Nej. Det är jag... två osedda filmer, eller så. Jag har inte sett den heller. Sen <clears throat> får vi ta. Mm. Det fanns två där. Det fanns The Awakening och någon liknande namn. Awakening. Eller någonting. Det blir spännande. Har Alex sett några filmer, serier? Uh, jag har sett lite filmer och har gjort, men bara dåliga filmer, nästan tror jag. Det alltså, jag det såg någon stopp med Lena Nysson där. Mm -hmm. Och uh, jag måste säga att uh, det var bland det värsta jag sett i filmer, tror jag. Mm -hmm. Jag tyckte upplägget var sämst, var det. hela filmen var så jävla... Ja, den... Nej, ingen bra film. Han har handlat lite ett fack, känns Ja, jag. det är tråkigt, för jag... han gör ofta bra filmer igen, liksom. Det är sällan han mig med dåliga filmer, tycker jag. Men jag ja. tycker Förutom att... på sista tiden tycker jag ja. att det har blivit väldigt mycket likadant, i alla fall. Men jag ja. tycker att någon stoppte var ingen, uh, inget att ha. En liten trivia om han, då. att uh, Lucas vill ju så gärna ha med honom i Star Wars 1- Han är rätt lång, eh, Nilsson. Ja. Ah. Så de byggde 20 cm extra. han Nilsson. Nilsson. Lia Nilsson. <laughs> <Lian> Nilsson. <laughs> Nilsson. Han, hade... han var rätt lång. Han är rätt lång. Mm. Så de byggde 20 cm längre green screen för att han skulle få vara med. Uh -huh. Det är lite ah, kallt. Ja, ah, det är bra jobbat. Här. Det lär han till när det med på budgeten. Alltså. Det måste jag göra. Mm. Mm, jo, men jag har kollat på en annan film också. Den tycker jag dock ni kan titta på och avgöra själva. Euh, tokare heter han. Har ni sett den? Nej, tokare. Det är med Cage. Ja, mm. mm. ah, känner jag med. Uh, <laughs> den heter Rage tror jag på, på Netflix. Amerikanska ah, Netflix ligger heter... den på. heter Rage där. Uh, jag tycker ändå den, är... den. den kan man titta på och tycka vad man vill om den tror jag. jag. Jag skulle sätta fem, fem av tio på den tror jag. Uh. Det är lite samma sak med, med Cage. Han har också hamnat lite vid det. Ah, <laughs> det är tråkigt att sådana bra skådespelare hamnar i sådana. Mm. Det är de tvistar och lärda om han är bra eller dålig. Ja, men man får se dåliga filmer med bra skådespelare. Jag tycker man, man får lite ont i hjärtat. Ja, faktiskt. Ja. Jag, var helt rätt ja. Jag har sett uh, The Big Year från 2011. Och där står det från början här att det är en sann historia. Mm. Bara fakta har ändrats. <laughs> okay. Det säger ju lite om... Ja. Det är en komedi alltså. Uh, den handlar om fågelskådning. Mm -hmm. Jack Black, Steve Martin och han med Adrian Rohde Nej, Nej. <laughs> Owen Wilson Ja, Owen Wilson Som uh, försöker överträffa varandra i en fågelskådad tävling Så de ska leta upp uh, fåglar över mm. hela kontinenten Ja, Jack Black med och låter intressant att göra det Ja <laughs> Fågelskådning också <laughs> ja. Och uh, det var ju som en dokumentärfilm om dem För mm -hmm. det var en röst som pratade som de gör i naturfilmer Jaha. Som pratade om fågelskådarna hela tiden <laughs> Okej okay. Det var jättemysigt Och fin var den. Den mm. handlar lite om vänskap och sånt där. Men mest, ja, den har tänkt att vara rolig, men den var fin också. Den sätter jag sju av tio på också. Mm. Höga betyg idag jag här. Bra film. Jag betyg. Uh, jag såg The Salvation på bio, som är en dansk västernfilm. Det är lite intressant. Eller den nu spelas i USA, På när den nu är, 1800-talet någon gång. Den är regisserad av en dansk kille som heter Christian Levring och det är um, uh, Mats Mikkelsen som har huvudrollen. Och hans bror spelas av. Uh, mm. Persbrandt. måste Pratar titta på. Den. Ja, de pratar lite danska. och Han pratar danska för han är, spelar dansk. Ja. De pratar ju mycket engelska också. Det är en ganska klassisk västernhistoria men även en ganska klyschig, tyckte jag. Den här filmen har ju hyllats i Cannes bland annat. Det brukar vara väldigt hög, hög kvalitet på de filmerna, tycker jag. Men jag tyckte inte att det var så hög kvalitet på den. Jag tyckte att den var rätt klyschig. Och sen tyckte jag att den, att den var en ganska ful film. Det var fult foto. Sånt kan jag göra rätt mycket. Ja. Ja. Um, Man undrar också... Och det är, även sett många recensenter som har skrivit i en film som är för för ögat och sådär. Som jag jag hörde filmmixen innan jag såg den. Och det pratade de om den. Och då, då pratade de om att fotot inte var så snyggt. Och att de stödde sig på att det såg ut som att många scener var filmade på dagen och sen mörklagda så att det skulle se ut som att det var på natt. Ja. Och det, när jag tänkte på det så såg det verkligen ut sådär. För det han går nästan att kisar Och sk skuggorna är jätteskarpa, liksom lång, äh, korta skuggor också. Ja, det är konstigt. Och, och ändå så, har de liksom, så är det mörkt. Så jag tror de har spelat in kvälls- och nattscenorna på dagen. Och, liksom, och det tycker jag, när man behöver märka det så syns det så tydligt och förstöra upplevelsen en hel del. Mm. Det känns lite oseriösare film när de görs också, tycker jag. Mm. Ja, absolut. Man skulle kunna ta sin tid och vänta. Så helhetsintrycket blev väl en, fem, en svag 5 och 10. För han var ju inte värdelös men det var mycket som drog ner. Ja, men då kan vi fortsätta på tal om Mads Mikkelsen. Som mm -hmm. har varit med i Hannibal som jag tycker alla ska se. Ja, den är vår första Segway. Först, ah, ja, det det. har du sett? Första och andra. Första och andra säsongen. Ja, men det är någon som har släppt här. du har också tittat på den. Vilken? Mm -hmm. Det är Hannibal. Nej, nej. nej Serien. Nej. Nej, jag, och tycker... jag tyckte att första säsongen var sämre. Att den var lite för mycket CSI. Mm. Och sen så andra säsongen är mer en vanlig serie. Absolut. Men... Mm. Mm. Dock, alltså, jag, tyckte inte det var så, jag tyckte första säsongen var bättre än när det släpptes och andra. Jag kollade igenom bägge säsongerna mm. väldigt snabbt. Mm. Jag tycker nog... Nu När jag vet hur många säsonger som kommer släppas av den här, förmodligen... Vet, alltså de... Jag läste någonstans att de skulle släppa med runt sju 8 säsongerna. Och det är lite för mycket. Jo, men, men de följer så de följer igenom alla, alla böcker och alla filmer. De kommer gå igenom ah, alltihopa. Okay. Då blir det en väldigt lång serie. Då tycker jag andra säsongen har gått upp. De kommer byta huvudroll sen. Mm, jag tycker det var ja. rätt skönt att de lämnade det här veckans fall eller vad man kallar det. Ja, Första säsongen, det var ju liksom ett varje avsnitt var det liksom ett fall lite. Det är nästan inget sånt i andra Nej. har jag för mig. Gud, att de har ett slutskrivit i sådana fall. Eller liksom Mm. Ah, um. Det blev en, en Jag tyck block. tyckte att det här skulle vara lite mer komprimerat Än åtta säsonger men... Ja, åtta känns lite bättre vi, ja. Ah, ja. Ah, vi, får får vi, vi håller tummarna. Vi, mm. ah, men, det vi absolut men just att det är ett slut Gör ju det att mycket så det inte blir mjölk Och så slutar folk kolla och så blir det dåligare och dåligare, dåligare Och så lägger de ner serien är Det är tråkigt med sådana ah. Serier så slutar de med på topp ah. Jag tycker att ah, Mereds är väldigt ah, bra Ja, han, precis Han har, vi har öppnat ögonen för honom mycket genom den här serien Har om hon då kommer följa uh, böckerna, då kommer han få mindre roll Känns det som sen ja, men, uh, <laughs> alltså, Jag vet inte om de böckerna I ordning i serien Grejen är att jag har inte har läst böckerna Och ja. jag har sett filmerna i fel ordning ja, ah, okej. Okay. Mm. Uh, ah, de har ju släppts lite i fel ordning. Ja, ah, men, jag, ah, men de, jag vet inte om de följer serien i den ordningen. Filmerna släpps eller de. de... Nej, då, de, de skulle nog. jag skulle tro att de följer böckerna mer. Ja, ah, det tror jag. Följ, alltså, ah. följer storylinen så. Precis. Så ja. den är värd att se den? Ja, tycker jag också. Jag var ju lite besviken på första, men den andra var en riktig högning. Men man klämmer ju genom sig första där, så... Ja, men vi klämma. Den är ganska bra också. Ja. Jag har sett K-Pax från 2001. Oj, den var länge sedan jag såg. Jag har inte sett den. Uh, Prott spelas av. Uh, Underwood, Frank Underwood. Nej. <laughs> ja, han heter så i alltså kort. Nu glömde jag bort vad han heter varför? Ja, men du står vi helt still. Alltså, ja, men, med med... Man. alltså med... Call of Duty. Vad? Call of Duty. Ja, han spelar rätt och ja, Men det var väl inte. Det var inte den största grej. Han är med i Seven. Han är med i de misstänkta. Och alla vet vad han heter, och det vet jag med. Men inte just nu. Mm. Du vet ju det också Men vi tar det sen Prott påstår sig vara en, från en annan planet mm. med patient lockas med av hans berättelser Dr. Powell bestämmer sig för att ta reda på sanningen Han är på något sjukhus va? Eller ja, så här... ah, för de har blivit vittnet i ett, ett, ett rån Jaha. Och sen står han och säger att jag är från en annan planet och bla, bla, bla. Så mm. de tar in honom på ett psyke mm. Den var skum <laughs> Men den var okej okay. Så sex och tio på den mm men var hittar han som spelar så, just då. <laughs> jag fattar inte varför jag inte kommer på det den. Det kommer. Vänta, jag är lite trivia på den här. Så. Uh -huh. Kevin Spacey. Kevin Spacey heter <laughs> Lite trivia på den. <laughs> Kevin Spacey. Det var trivia. Uh, den ur ursprungliga plan... Nästa filmerna ska vara lite mer uh, no. lite roligare trivia än vad skådespelarna heter. <laughs> <laughs> Den ursprungliga planen var att Will Smith skulle spela Prott. Mm -hmm. Och Kevin Spacey sp skulle spela Dark Dr. Mark Powell. Mm -hmm. Men när Smith drog sig ut, beslöt sig Spacey för att spela Prott. Det blir nog bättre, tror jag. Ja, han spelar bra. Mm. Sen var jag på bio igen och såg The Maze Runner. Av eh, Wes Ball heter han. Som jag inte vet vad han har gjort riktigt. Det känns som en typisk ungdomsfilm här. Det är det. Uh, upplägget och så är det verkligen i alla fall. Mm. Men jag tyckte att det här var... En bra som Ja jag såg lite på trailern där Jag har inte hört något om den förut Man kollade lite trailer så jag såg rätt främ ut Jag har inte tröttnat ganska mycket på det upplägget Hunger Games är väl det som håller ganska bra Men sen så kom jag med Divergent Och ja. inte alls bra och Många andra som jag inte ens har sett i och för sig Men som inte verkar så bra Men den här tyckte jag höll lite högre klass Berätta lite vad den handlar om eller? Mm. Ja, Det gjorde jag inte så mycket om Salvation heller. jag gissa? Mm. En, en labyrint <laughs> Ja Det handlar om eh, en gång i månaden så kommer upp en hiss mitt i ett stort fält. Och så varje gång så är det en uh, ung pojke. En uh, tonåring, eller vad ska jag säga, som, uh, som då får bo där. Som hamnar mitt i labyrinten va? <hör> ja, de är på en gräsplätt som är omringad av fyra höga murar. Och bakom murarna där är det en jätte, jättestor labyrint. Och uh, de har några utsett några som kallas för Maze Runners då, som springer runt på dagarna. Och utforska labyrinten. För på kvällarna stängs portarna och då för sig våra konstiga grejer. Då vill man inte vara där. Ja, men det låter som en filmen då faktiskt. Mm. Och när huvudpersonen, huvudpersonens ankomst upp dit. Med för väldigt stora förändringar. Så det är det som själva handlingen tar vidare. Mm. Så, ja, så jag kan uh, faktiskt rekommendera den. Ja, det låter ah, den låter bra. Den låter riktigt en, bra. En sju av tio. En väldigt stark inslag i den här uh, ganska tråkiga... Annars. Ja. Film på annars film filmadict Som var våra gäster här för ett tag sedan. Mm. De, de tyckte man skulle se The Cube istället Ja, precis Men den är, The Cube är också riktigt bra mm. Det är inte så många liknelser med den men, men om man ska se någon sån här i den här genren Så tycker jag att The Maze Runner är ett bra alternativ ja. ja, det verkar riktigt bra Man blir mer pepp nu när du har berättat mer mm. Jag har sett Neighbors också. Mm. Bad Neighbors som den heter. Bad Neighbors Se. heter den kanske. Den heter den Neighbors heter i... Seth Rogen. Ja. Mm. Mm. Nej, den heter Neighbors original. Ja, den Faktiskt. heter det. Mm. Och Bad Neighbors här. Mm. Dåliga Precis. Neighbors kunde de inte heta så. <laughs> <Nej>. Bad Neighbors fick <laughs> den. Bad Neighbors, ja men det är bra. Jag vet inte vad jag tycker om den egentligen heller. Jag hade högre förväntningar i alla fall när vad mm. den var. Och jag tycker Seth Rogen... <skratt> Går under mina förväntningar i filmen. Och Zac från går över den faktiskt. Ja, från alltså Vi hyllade ja, tyckte, ju faktiskt ja. den Vi hyllade faktiskt den jobb vi, ja. vi såg den ihop Jag ja. tänkte på det här Undrar om det var för att vi såg den ihop Så när den blev så bra För Kärlek, vi förstod, och så så hade satt små vi... småfnissade ihop Och så till, till skillnad från dig Så hade vi ganska låga förväntningar Jag hade ah. inga förväntningar Nej, precis ja, Inga eller låga ah. Så vi tyckte ju att Seth Rogen överraskade jättemycket mm -hmm. Och Nej, inte Seth Rogen eh, Zac från Seth Rogen var väl som man brukar vara ungefär Ja ah. Ja, men jag tycker då, i vissa, vissa roller behöver han steppa upp ett steg. Mm. Sinas, eller, jag frågar du om han kan det då? Ja, jag tror det är svårt, han är som han är. Mm. Det är inte så mycket att ändra på. Nej. Men jag, jag skulle ändå, rekommendera rekommenderar ändå filmen, det måste jag göra. För allt med, den, säkert att de var vi riktigt bra i den faktiskt. Mm. faktiskt. Jag skulle nog ge den en, en, en 6 av 10 i alla fall. Mm. Jag, är jag, tror får, jag, får, ja, jag tror han får lite högre för mig. Jag tror jag sätter en 7 av den ja, så har jag sett Fantastic Four and the Silver Surfer från 2007. Mm -hmm. Jag har inte sett någon av dem. Det ska man nog göra, tror jag. Ja. Har du sett någon? Jag har uh -huh. sett... Uh, ett jag har sett, eller? Är det Fantastic Four? är den, ah, den första bara, filmen ja. jag sett, tror jag. Doctor Doom. Ah, ja, tror det är den första. Han ah, är med precis. lite i den här Ja, Okej, ja. Men det var länge sedan. Ja, ah. ah, här har de bytt ut Galactus- Han äter planeter. Och i serietidningen säger han är en stor, stor människa. Som äter planeter, då Som måste äter man vara en oh. människa. Eller han drar ut energin från dem. Uh -huh. Men den här har de ju gjort om man till ett äh, mörkt moln eller någonting. Mm -hmm. <laughs> mm. det, har man inte läst serierna så det, det passar rätt bra in faktiskt. Uh -huh. Det fantastiskt får märker att det inte är de enda personerna med superheltet krafter när de möter den mäktiga Silversurfer och planetätaren Galactus. Mm. Redoxusen ska gifta sig Och så har de lite kö till bröllopet brunnloppet Så kommer ju såklart Stan Lee in ja, Och han, han får inte komma in mm -hmm. Och så stoppar vakten och säger, du, du står inte med på listan Jag borde stå med, säger han <laughs> Men han får gå därifrån <laughs> det var, Jag tyckte det var ju komiskt mm. Och sen bestämmer sig Red att de, de pratar lite att De kan så hoppa av Fantastic Four mm -hmm. Och då hör ju Torch och The Thing Detta. Mm. Så pratar de ihop lite Så vi fortsätter lite eller då? Ja, och vad ska vi kalla oss? Dynamiska duon eller? <laughs> ja det är ganska roligt faktiskt Jag, jag tyckte det var okej okay. Men det var också den här jag haft Förväntningar på den här var nere på golvet nivå mm. Men den fick en 6 av 10 faktiskt mm, okay. Däremot så har jag väldigt säga förväntningar På nya Fantastic Four Ja kanske det. av Han är Josh Trank som ska se den tror jag Som gjorde den här de där killarna som eh, upptäckte att de hade superkrafter. Chronicle. Chronicle. Och den är bra. Mm. Den är bra på riktigt. Så det tror jag kan bli något. Mm. Lite trivia om, eh, <kör> om den här. Det, det var tänkt att Nick Fury skulle vara med. Mm -hmm. Men det var han inte då såklart. Nej. Och eh, den filmades i samma skog i början där. Som användes i de tre första X-Men-filmerna. Mm -hmm. Jessica Alba bar en blond peruk. Eftersom en hårade lidt av all från den förra filmen. sånt kappen där man gör. Ja, sen såg jag Dope Sick Love. En dokumentär som min bror tipsade om när han var här. Ja, just det. Ja. Den som var väldigt... Det är en HBO-dokumentär. Där man får följa lite olika personer som bor på gatan i New York och är beroende av diverse olika... Eller det är väl mest heroin. Eller om det var det nu är... För, ja, det vet jag inte var det är för knark, men... <här> väldigt närgången dokumentär som brorsan sa också. Man får verkligen följa... Det var lite intressant det som han sa där. Att, eh, filmarna de är de ju nästan eh, medmänslighet till, mm. till det de gör. Och de är med nästan när de köper knark. Och när de eh, försöker lura affärer på pengar och sånt där. Den var eh, väldigt sevärd, men eh, jag tyckte kanske att den. Eh, nu var det en dokumentär så det är lite svårt, men att det kanske hade varit lite bättre om den hade lite en början, mitten och slut. Ja. Eh, att den blir som börjar på istället och slutar. Utan att det egentligen hade hänt någonting med. Så du vill ha behavior. första sticket till sista stycket? <i> <hier> ja. <hÉ> men absolut c -Val. som i stort sett allt från HBO. Men ja, vad fick den? 7 och 10? This is the end. Också en film med Seth, Seth Rogen. Den är också lite rädd för. Aa. Jag vet inte varför. Har du sett den, Nej. Då ska jag säga att euh, det är, är en kaotisk film, men det är bästa slutet... Ni pratade om slut i färre serien, gjorde ni inte det? Ja, oh, vilken film har blivit bättre med ett annat slut? Ja, precis. Och jag kan säga att alla serier hade blivit bättre med, eller alla filmer hade blivit bättre med det här avslutet som de har. Yes, Okej. Okay. Ja, alla. Så det här är, titta titta Titels filmen är ju att mycket urslutar inte det här? Ja, du? men du ni, ni kan inte föreställa er hur den slutar. Ska man se den här? Ja, det ska man absolut göra. Väcker har se slutet? Nej, kolla hela filmen. Det är nog det som gör slutet så bra tror jag. Mm, ja. Jag ger dem dock inte för högt betyg, 7 av 10. är det. Ja. Men slutet gör mycket. Det kan göra så mycket. Ja. Ett bra mm. slut på en dålig film gör. ja. kan göra hela. Mm. Jag kommer nog se den här när den kommer ut på någon lättillgänglig plats. Mm. Även om jag inte har så höga förväntningar, men det kommer jag. nog kommer se den. Mm. Och Jag var lite rädd för den här, men jag, jag, jag, jag, nu jag nog se ja, den ja. den. jag tycker. att det är så sent, för slutet det är så cvärt. Ja. Jag släppte ett b bland b b b b b Jag har sett Babylon AD från 2008. Mm. Lego-soldaten Thorop, Vin Diesel, tar på sig jobbet för att eskortera en rysk kvinna till USA under fjärde världskriget. Och han inte har någon aning om att hon är bär på en hemlighet som en organisation är beredd att göra vad som helst för att få tag i. Och Vin har han skit, skitbra som anti-hjälte. Mm -hmm. Det har han alltid gjort. Ja, men det är... mm. Och bra filmmusik var det. Lite stressande musik som man riktigt man satt på spärrn på grund av musiken. Mm. Höjd och stämning jättemycket. Lite klyschig var den. Mm. Sådär, men eh, ja, 7 av 10. Oj, oj, det, det är nästan genomgående betyget för det här. Mm. Mm. ja Vindichel är ju... Han ja, får bra. Mm. Ja, Han passar riktigt bra som som Lite busse. Mm. På tal om eh, Vindichel här så har vi på Sommarland så hade vi en eh, tropik. Kommer ni ihåg den? i krokodilhuvud. Nej, jag tror inte jag. Ja, och fick se ormar och sånt. ja ja, ja. Wow. ja <klar> Där ute stod vi. Vi var ett gäng. Som var på sommaren. Mm. Så står vi där inne så säger min kompis Linus att gå in och kolla på han som står där. Han är skitlik Vin mm. Så vi smyg in där och kollade lite. Och då hade han hört allting som vi hade sagt. <laughs> så han stod och var asnöjd där inne. <laughs> lite komisk grej. Sen såg jag han finns med heter Detachment. Jag var lite trivlig om eh, filmen också. Ja, ta det över. Jo, Vindisel hoppade av huvudrollen Hitman för den här filmen. Jaha. Och jag tror han hade passat som Hitman också. Jag har inte sett den så jag vet inte. Armar ja. var inte så jättebra. Mm. Men alltså. Armar var ganska underhållande Men inte så. Bra. Men har du inte sett den här med? Mm. Så. Ja, Detachment har jag sett sen med Adrian Brody. Den är från 2011, regisserad av Tony Kay. Och eh, han spelar en eh, lärarvikarie på eh, en amerikansk skola. Lite så här. Eh, vad säger man? Det är, det är ingen sån här jättefin skola. Och det är mycket bråk och eleverna är väldigt svårkuva där de säger. Dangerous Minds. Ja, han är också, lite, lite så faktiskt. Det är lite som den här filmen faktiskt. Han, han bryr sig väldigt mycket om uh, ungdomarna som går där. Sådär, och, Fast de bryr sig inte om han. Ja, uh, han, han blir ganska omtyckt. För han visar liksom direkt var skåpet ska stå. I första serien så kommer han in och så är det folk som, eller, flera stycken som sätter sig upp mot honom. Men han uh, är väldigt bra på att svara tillbaka så han får respekt med en gång liksom. Jag mycket runt omkring som... den, Just den delen av historien tyckte jag var så bra i början Men sen tycker jag att den blir, blir, blir väldigt speciell och Jag tycker att det är Adrian Brody och eleverna som spelar bäst Men sen så fokuserar jag lite mycket på andra karaktärer som inte spelar lika bra och... Den tappar väldigt mycket, den är absolut bäst i början Så den får till slut fick den kanske en 6 av 10 <hör> Från att ha varit väldigt högt upp Så jag vet inte. Jag kan inte rekommendera den ändå eftersom den sjönk så mycket. Så man kan se början på den här och slutet på Elisa i viss <laughs> sista Ser bra Ja, det kan man göra. Mm, det kan vara. <laughs> Har du sett något mer? En serie jag skulle vilja highlighta lite. Mm. The Hundreds. Har ni sett den? Nej. Det är ju lite det här ungdomsstycket på den om man säger. Mm. Det är lite ungdomsserie men uh, jag skulle säga att den är absolut sevärd. Uh, jag tror det kommer bli riktigt bra andra säsong som kommer ut här nu Alla, ja. i oktober. Ja, det är svårt att säga, eller ja, det är inte svårt att säga, men man spoilar mycket bara om man berättar lite mm. om det. Ja, det är... Men de bor i ett rymdskepp och har gjort, för det blev ett kärnvapenkrig på jorden, då skickade de upp en massa rymdbaser och så satte de ihop alla de uppe i rymden. Där uppe har de bott i tre generationer, 97 år för att de har bott mm. där. Det låter spännande på ja, Och sen så vet de inte hur det går att leva på jorden och hur man, tar sig, eller hur man ska ta sig dit och sådär. Jag tycker att ni de, på den, absolut. Ja, får vi skriva upp i långa listan här. Så. Mm. Pensionärslistan kanske vi kan kalla den. Ja, för det blir Ja, jag skulle ett betyg. Det är svårt att säga, nu har första säsongen släppts, men jag skulle nog ge den... Eh, 8 av 10 i alla fall. Oj, mm. det är så, bra, så bra. Ja, jag, tycker, jag tror att den kommer att jobba upp sig igen, ja, mm. jag, jag. jag har sett... Jag, jag gav sommarlovet och lite av första delen av hösten här. Sensommaren heter det till och med. Jag har spelat God of War 1, God of War 2, God of War 3 och God of War Ascension. Mm -hmm. Och där de små dokumentärerna när man klarar spelet så... Låser upp lite dokumentärer man kan kolla på mm -hmm. Hur de har gjort spel Och första, första delen av God of War 1 och God of War 2 Så sitter de lite i på varandra Och lite med studio och lite kontorslandskap Sen sista delen här Så är det gigantiskt kontorslandskap mm -hmm. Och det märks nästan på spelen För de blir lite sämre för varje gång, för varje gång. Och så blir sämre varje gång Ja men det är klart ja. Så undrar om det de blir ju större kontorslandskap ja, det kan mer, mer hjärta i början alltså. Ja mm. Mm. Av ah, mer mm. <laughs> Om Man pratar um, om Kratos. Ja, sen har jag sett en eh, annan dokumentär som heter Encounters, at The End of the World, från 2007 av Werner Herzog. vet inte om ni har sett en dokumentär av Herzog, han är ju väldigt bra dokumentär. Ja, jag tror inte. Grizzly Man. Ja! Den såg jag väldigt nyss nej, faktiskt. Nej, det har jag inte sett. Eller? Om den. Det är en, en som är ute och bor med björnar. Ja, ah, han är lite skum eller? Ja, den ah, är ah. Jo, men den här jag har jag sett. Ja, uh, ah, den var faktiskt bra dokumentär. Men det var, han, var, han är skum med mm. uh, han, det, han om. det är lite roligt för Werner Herzog han... Vad heter den som man bor i en buss i slutet? Men det är en film. Det är för... ingen dokumentär. Nej, nej, nej. Vad heter den? Den heter Into the Wild. Just det. Uh, Werner Herzog han uh, är ju... Tysk från början, eller om det är han Tysk från han, början? <laughs> ja, det var ju mycket amerikanskt och så där nu. Hans, han har ju väldigt stark brytning fortfarande. Och han, han, vad säger man, har ju berättarröst på alla sina dokumentärer. Och jag kommer ihåg att de första dokumentärerna jag såg av han, så störde mig ganska mycket på det. Men nu så är det liksom ett måste nästan. Aha kul! Ja, det är, det är nästan... Mycket mycket, det är, <clears throat> nu tycker jag väldigt mycket om hans berättarröst. Nästan lite så hypnotiserande ibland. Det här handlar alltså om eh, Sydpolen. Han är där och eh, hälsar på lite forskare och sånt som bor där. Och det är ganska speciellt folk som samlas där nere på Sydpolen. Lite outcasts. Det är dit man ska flytta. Mm. <laughs> Alltid har jag mig så borta. Du kommer ja. <laughs> Folk som inte känner att de liksom hör hemma någonstans riktigt. De, de flyttar dit och, och träffar liks, likasinnande och... Så det finns ju, det var allt mellan en chaufför som körde en jätte, jättestor buss fram och tillbaka och körde folk liksom, och från flygplanet till basen och lite så där, fram och tillbaka. Och forskare och dykare. Och... Så den här kan jag verkligen rekommendera. Det är väldigt fina miljöer och väldigt intressanta personer som, sagt, som man får se. Så Den tycker jag att man ska se. Jag tycker att man ska se många andra av hans dokumentärer speciellt kanske Roger Skinner också som jag tycker är väldigt bra. Ja, den tycker jag också är faktiskt. Han är lite hemskog va? Väldigt. Oh. Ja, det är ju lite spoil, det är inte så mycket spoiler som det hänt på riktigt men det här är nog ganska otäckt med honom. Ja, jag har mm. hört också. Men det får jag Jag var se lite rädd, på. jag var lite rädd faktiskt för att se den för men man får inte han vill, tog vill inte ta med någon, någonting av det så man Man fick ju göra likväl nej, nej, man fick inte höra någonting. Det finns bara ljuduttagning och han spelar inte upp det. Han spelar alltså, upp det, han lyssnar på det själv i hörlurar. Så ja, jag, jag. Ska jag gör göra. I filmen. Ja. Och så får man se hans reaktion på det. Han blir ju typ gråta för människan men. Ja men jag tror att eh, han var så speciell också. Så här en sån ljud, ljudupptagning. Det kan, bli, det kan nog bli väldigt hårt tror jag. Mm. Han hade han ju han bytt var... med sin flickvän också just Ja då. och det var det som var det hemska tycker jag med hela serien. För vad han gjorde, det gjorde han ändå för att han tyckte om det. Mm. Och sen så övertalade han. Jag vet inte om han övertalade jag, henne. Jag vet inte hur det hände med men jag hoppas hon var likasinnad. Ja. Det hoppas jag verkligen att hon var. Mm. Det, blir ja, det, ja, det blir det tragiskt. Det ja, tra men, tragisk, men, det, men det, är väldigt väldigt bra. det är ett bra dokumentär. Mm. Så den, ja, åtta av tio tror jag var den. Men nu, alltså, Encounters det Fast det med Gryzlima från samma. Ja, nästan i alla fall. Mm. Har du sett någon igen? Californication. Mm. Det är också serie. Jag är seriekille Och jag måste säga att det är bland den bästa serien jag har sett i mitt liv tror jag. Nej, säsong 1 var bra. Säsong två var upprättning av säsong 1. Ja, men han sätter sig så många sjuka situationer hela tiden. Det går Lite inte Det är Lite för många sjuka situationer. Men sen är också, den bästa karaktären du ska titta på i serien är ju Runkles, ja. det är han Det är han som gör hela serien. Alltså ja, han, han, han är Han är klockren och hans karaktär är så underbar med personligheten och allt är bäst. Jag har faktiskt fastnat i sista säsongen nu. Jag har börjat kolla på, jag har tog på avsnitt tre som jag har börjat kolla på, som jag har inte orkat riktigt om mig igenom den. Uh, Jag ska inte säga någonting, men... Hur många är det? Det är fem. Är klart, eller? Sju, sju, sju är det. Sju är det. Sju är det. Ah, ja, den är färdig. Mm. Sju eller åtta, så Och, är det är klart nu. Mm. Sju tror jag är. Jag vet inte varför jag inte orkar, men... Nej, jag tycker du ska kolla, mm. faktiskt. Ja, det är klart att så, ah, det klart, för jag har kommit så långt. Nej, men det, jag tycker den är riktigt rolig. Få serier jag skrattar högt till, som är den här. Mm. Ah, Ja, det vet jag inte vad jag gjorde, men jag gillar... Äh, Boulder. <laughs> David Cawney. <laughs> <David laughs> ja, David Cawney. Mm. Han är skitbra. Han så släger den... Jag ser nog i åtta, tror jag. Ja, jag, är det är väldigt, jag, jag har sett en inga fick på den här, för den är väldigt spretig. Det, mm. Ja, men det är den också. Men som helhet, jag har sett hela färdigt hela. Så. Mm. Om ni är klara så kör jag min sista då. Mm. Och det var en film som heter The Kings of Summer från 2013 av Jordan Vogt Roberts. Det handlar om två killar som har tröttnat lite på sina föräldrar. Av olika anledningar. De har det speciellt dåligt alltså, men de, de är ju liksom... Övre tonåren, de har liksom tröttnat bara få bo hemma hos sina jobbiga föräldrar. Så de bestämmer sig för att flyt, flytta ut i skogen och bygga en stor koja där. Så får de med sig en liten en kompis som är väldigt speciell Så de bor ihop med där ute. Och sköter sig själva helt enkelt. Medan eh, föräldrarna kontaktar polisen och de letar. Eh, en rätt rolig film som har beskrivits lite som en eh, Stand By me möter eh, superbad. Ja, intressant. Och är, jag kan faktiskt hålla med lite om den, den här liknelsen där. För Det är en ganska rolig film Och en rätt skön känsla Men um, inte alls i samma klass som någon av de filmerna Det är vissa skådespelare som är väldigt bra En som heter Nick Offerman Som är mest känd från Parks and Recreation Jag vet inte om ni har sett den så namnet. Mm. Något som förstörde väldigt, upplevelsen väldigt mycket Som tog en ur upplevelsen lite Det var att de envisades med att Ha fake skäggstubbe på de här två ungdomarna. Det syntes så tydligt. Det är tråkigt. Först så syntes det att det var fake. Och sen så att, att den bara gick liksom till haklinjen. Ingenting på halsen så det gjorde det ändå tydligare. Så det var en sån sak som bara var helt onödigt kändes det som. För de var ju, det kändes som att de kunde ha varit så unga så att de inte hade fått skäggande. Och så var det förmodligen då som de hade färdighet. Ja! Ja! Så. Och då behöver man inte ens sig egentligen. Nej, väldigt dumt val av regissören. Mm. Ja, vad det blir en 6 av 10. Det... De var liksom rätt så sköna, men ingen jättehöjdare. Mm. Vi tar en skippare för också. Nu är det ju up running efter, jag vet inte om det var nere vecka eller någonting. Ja, ah, det var ett jag märkte. Men eh, vi hoppar över det idag, så tar vi det nästa ja. gång. Sen fick vi ju väldigt bra fråga till Martin Tillqvist här. Mm. Vilken film hade varit bättre om den kortats ner? Mm. Och det är rätt många filmer. Jag kommer på några direkt, men det tar vi ju nästa vecka när vi har fått in jättemånga svar från våra lyssnare. Hoppas vi... Kan man nå dig någonstans, Alex? Vad sa du? Kan man nå det någonstans på sociala medier? Ja, absolut. Att man behöver ge dig på fingrarna? Ja, absolut. Jag finns på Facebook, finns jag. Mm. Det är väl där jag håller hus som jag håller hus någonstans. Heter du något mer än Alex där? Eller? Niklasson. Ha? Så där hittar du mig. Jag står nog och gör någon löjlig liten pose i en spegel, tror jag. Mm -hmm. Jag tror det. Ja, och oss når ni på filmpodden.se facebook.com slash filmpodden ett filmpodden på Twitter Ett klarsed, ett per 76. Och så har vi samma på Instagram. Och jag ska försöka vara lite bättre på Instagram. <laughs> ja, du måste säga ja, precis. När vi får frågor och sånt där. Då måste du vara kvick och snabba ut dem. Ja. Tack och hej! Tack och hej! Tack så mycket! Hasta la vista, baby!